Já zkusím, jestli funguje, mikrofon funguje, tak tady také taky děkuji. děkuji za pozvání, já se musím omluvit, já jsem někde ztratil cestou své poznámky, takže budu mluvit patra, což mi moc nejde, ale tak dám jenom několik, jako takový velmi zběžný úvod, nebude to tak dlouhý, slibuju, jenom možná spousty věcí vám bude známa, nebo to jenom, Třeba zkusit je nahlídnout v nějakém celku. Já, když jsem byl pozván na tuhle konferenci, tak jsem zjistil, že zrovna tenhle týden je 15. výročí spuštění serveru Napster, který jako první, možná si budete pamatovat, dovolil uživatelům sdílení a stahování hudby z internetu naprosto zdarma ve své době nebo možná jako vůbec jako historicky to bylo zcela zásadní okamžik, ve kterém se ta hudba stala obecně sdíleným prostředkem věcí, kterou, kterou se lidé z internetu mohli, mohli stáhnout bez, bez nějakých problémů, s velice jednoduše s pomocí softwaru. Byl to ten moment, ve kterém vlastně začaly obrovské seismické vlny nebo, nebo obrovské změny v hudebním průmyslu, které na jejíž konci jsme dnes a patrně ještě budeme v budoucnosti, v budoucnosti dál sledovat, kam to a všechno dovede. Ten Napster vlastně, nebo vlastně celá ta technologie peer-to-peer, -peer, možnosti decentralizovaného stahování, vlastně, začal rozrušovat úplně základ toho, toho té obrovské stavby, toho hudobního průmyslu, který teda před byl vždycky průmyslem, v tom smyslu, jak mu, jak mu rozumíme klidně i dodnes, jako, jako továrna na peníze, kdy uživatelé přestali být jako jednoduchou, jednoduchým zdrojem zisku a všechno se to nějak zkomplikovalo. Těch 15 let je vlastně naplněno jednak teda bojem velkých národních společností s Jednak s uživatelé, uživateli, jednak s technologickými novinkami a s tím, jak se s nimi vyrovnat a zároveň hledáním modelu, který by byl spravedlivý pro všechny ty části toho trouhelníku. Takže uh, uživatelé, autory a zároveň toho třetího, toho, uh, toho jakoby prostředkovatele distributora. Uh, můžeme, můžeme klidně jako vzejít právě z tohle trouhelníku, vlastně jaké ty poslední věci se tam staly pro ty jednotlivé části, tak začněme u toho uživatele. Jak jsme tady už, jak ty Matěj zmiňoval, tak to jenom, jenom jako udělat ze stahování hudby z internetu, jednak teda krádež, nebo, nebo jednak velice zjednodušení, jenom teda, že někdo si něco stáhne a nezaplatí za to, je velice zjednodušující a značně jako nebezpečné. Jde o to, že si uvědomit, že ten systém, který fungoval předtím, ten systém těch. Velkých nervózních společností, které měly vlastně monopol nad tím hudebním průmyslem a mohli si uh, vytvářet jinak nějaké informační embargo, mohli uh, ovládat ty. Uh, distribuční kanály, uh, mohly ovládat informační kanály a vlastně i tvorbu těch umělců v, tom v důsledku, tak ani tohle nebyl spravedlivý systém. V, roce, uh, v tom roce 1999 uh, bylo pět velkých naravacích společností, které byly součástí nadnárodních korporací. Uh, dneska už jsou, myslím, jenom tři, takže ten systém byl tak jako takovým narušený, že, že hodně těch firm jakoby muselo skončit nebo se záměst pospojovali Uh, a to je důkaz toho, jak uh, se to komplexně změnilo celé. Změnil se celý ten systém toho uh, s, po, pohledu uživatele, že uživatel přestal být pouhým konzumentem. Internet vlastně dovolil tomu uživateli stát se uh, jakýmsi poučeným konzumentem, v tom smyslu, že uh, ten uživatel uh, jakoby to, že si ty věci stavuje z internetu, tak uh, to není jenom čistě uh, toho, že něco ukradne zdarma, ale tím pádem jakoby, se jakoby nahlédne ten systém v tom komplexním, systém, v tom komplexním, v těch komplexním problémech a třeba toho, že jakoby, je on sám, ten uživatel, je vlastně součástí toho ne hudebního průmyslu a hudebního dění, nemluvíme o průmyslu, když jsme mimo něj a nahlédnutí toho faktu, že vlastně i ti údebníci, i ti uživatelé jsou vlastně součástí nějakého organismu, který vlastně jeden druhého nemůže existovat, což je nějaké základní, základní zjištění toho, co třeba ten internet mohl těm lidem pomoci získat a ten nevím, jestli se úplně vyjadřují správně, ale mě osobně třeba pomohl zjistit, že ani ten systém, který fungoval předtím, nebyl úplně spravedlivý a i to, že, i to, že tím, že hudbu stahuju a pak ji třeba šířím dál, vlastně pomáhám těm muzikantům. Což je taková jako klasická, klasická poučka toho, že, že internet vlastně dal obrovské možnosti, nejen teda těm uživatelům, pochopitelně, můžou se dostat k spoustě informací, které předtím byly zavřeny jako blokádou těch velkých firm, ale zároveň i ten, i ten hudebník má možnost s těmi uživateli víc komunikovat. Vlastně se mnohem přiblížily ty, ty role toho, toho uživatele a toho autora. Uh, úplně bych netvrdil, že nějak výložně splývají, splývají v nějakých hraničních momentech, uh, když mluvíme třeba o remixech a podobných věcech nebo, nebo, nebo virálním šíření nějakých, nějakých klipů nebo, nebo, nebo informací, ale uh, ti budebníci a ti muzikanti k svoji mají mnohem blíž uh, a třeba Díky tomu, že mezi nimi nemusí stát ten distributor, ta, ten, ten moloch toho odosobněného průmyslu, který, který předtím si nárokoval vlastně všechny ty možnosti, ty mantinely, ve kterých fungovaly to chování i toho muzikanta, i toho, i toho, i toho uživatele, toho fanouška hudebního. Takže fanoušci dneska mají možnost teda jinak ty hudebníky podporovat různými způsoby, sami si můžou rozhodnout, jestli ty desky si koupí nebo si je z zhradnou a zkusí si je třeba, a to jsou, myslím, jako obecně známé věci, které nebo třeba nějak zdůrazňovat, ale má to nějaké ještě jako hlubší podoby, třeba v té aktuální vlně toho crowdfundingu, kdy ti fanoušci, která zase není úplně jako čistá nebo jednoznačná, ale dovolí fanouškům Jakoby stát se podporovatelem toho umělce v takovémto klasickém způsobu, že, že to, co máme rádi, můžeme podpořit nějakým způsobem viditelným a čistým, aniž by do toho zpostupovali nějaké jako, machinace nebo, nebo praktiky toho průmyslu. Z hlediska toho uživatele z hlediska toho autora, samozřejmě internet dal obrovské možnosti muzikantům být nezávislí na, té, na těch velkých firmách, které samozřejmě ti muzikanti moc dobře věděli, že ani nejsou spravedlivé ani vůči ním. Nakonec první muzikanti, kteří kteří jakoby přijali právě tu internetovou komunikaci, byly velké hvězdy jako David Bowie, který prodával svoji hudbu už v roce 1994 z internetu. jsme samozřejmě zjišťovali, že to není úplně jednoduché a že i ten marketing vlastně po tom internetu je mnohem komplikovanější, než, než byl dřív v moci těch velkých firm. A nicméně pro muzikanty samozřejmě dál obrovské možnosti toho, jak fungovat nezávisle a jak ani se nepodřizovat nutně tomu, co po ní chce, ta velká společnost v jejich, samozřejmě intenziv vždycky bylo na čísle jedna vydělat co nejvíc peněz. To jsou zase takové obec, nejobecnější věci. Pro ten průmysl samotný, pro toho distributora, tak ten samozřejmě na tom tratil by nejvíc těch 15 let je, pokud se podíváme nějaké křivky prodejů nebo zisku těch, těch společností taková velká, jako velký propad dolů, který se v, sice minulých dvou letech třeba zastavil a díky digitálnímu, digitálnímu stahování legálnímu, nebo, nebo streamování, vlastně jsem možná maličko začal zazvedat nahoru, že, že se ty firmy se dostaly do plusu znova nenápadně, ale, ale samozřejmě pro ně to, to znamená hlavně z, způsob, pro ně to znamená hlavně jako nutnost hledat nové možnosti toho, jak, jak distribuovat hudbu a jak, jak vydělávat peníze, pochopitelně pro, pro ně v tuhle chvíli hovoří třeba to, že té hudby na internetu je zdarma prostě tolik, že dneska už pokud hudební chce udělat nějakou velkou kampaň, a dát informaci o tom, že vydává novou desku, tak znovu potřebuje tu velkou narávací společnost, která má ty své nitky v těch médiích a informačních kanálech klasických a udělat, aby, aby mu udělal znovu reklamu. To je klasický případ kapel jako Nine Inch Nails, které hrozně jako zvesela jako přijali právě tu možnost být nezávislí a distribuovat světbu sami a komunikovat fanoušky na pak zjistili, nebo směšník mámky, pak zjistili uh, třeba před třemi, čtyřmi lety, že vlastně, když oni vydají novou desku, tak to nikoho nezajímá, protože prostě uh, nemají, nemají v ruce ten, uh, tu infrastrukturu, která by to děl midem vnutila. Uh, je samozřejmě diskutabilní, uh, jestli, uh, pro koho to je vlastně dobře. Já si vlastně myslím, že, že pro ty velké kapely, hvězdy tohle typu, to vlastně jako, je to zbabilost vrátit se zpátky těm velkým společnostem a znovu chtít prodávat miliony desek, protože vlastně tyhle kapely už vlastně nemají jako hudebně, co něco říct. To může jako vést nějakého závěr k tomu, co chci říct, že těch 15 let po Nepstu vlastně hrozně pomohlo hudbě v tom, že se strašně pročistila jako by to fungování toho, jak vlastně se hudba dostává k lidem, jak jak se šíří mezi lidmi a, a i, i ta role toho muzikanta, toho hudebníka, toho umělce vlastně v tom samotném slova smyslu se stala mnohem, mnohem čist, čistší a ty volby, které dneska muzikanti musí dělat, jsou mnohem logičtější a transparentnější a pro ně rozhodně, a teď dám to správné slovo, Mají, mají prostě víc možností, jak tu údobost k lidem, aniž by museli dělat kompromisy. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, že to hledání toho modelu, který je vlastně hodně vlastně vlastně zajímavý, hledání toho, jak, jak znova, nebo znova vlastně, nebo ne, jak, jak, jak učinit ten, tu, ty, ty, ty, ty transakce nebo ty výměny vlastně spravedlivým ze, ze všech těch strán, různých těch, těch zainteresovaných strán, a tak vlastně nakonec vede k tomu, a to je docela jako zajímavé, že, že vlastně podobu toho průmyslu aktuálně nevytváří ty velké firmy, ani ti majitelé copyrightů, ani, ani třeba jako ty hvězdy, jejich systém se pomaličku jako sesouvá, končí, ale ti uživatelé samotní. Třeba aktuální model, který je prosazován streamování hudby z internetu, poslouchání hudby přímo z, z webu pomocí, pomocí rychlého internetu z portálu, jako Spotify nebo ze společnosti Spotify, tak vlastně je nějaké vítězství toho uživatele a té pohodlnosti toho uživatele, aby dostával hudbu bez nějakých jako, nutností si něco stahovat nebo kupovat, nebo uh, prostě jenom kliknout na poslouchat a hudbu a platí buďte na tou reklamou, kterou musí vy, si vyposlouchovat jednu z dvě písničky, anebo tím předplacením. Přičem samozřejmě tady nastávají velké problémy toho, jestli ti muzikanti jsou nebo nejsou spravedlivé placení, ale, ale jsme už na nějakém jako, momentě, kdy uh, už nám firmy nevnucují, kupujte si CDčka, kupujte si uh, nové přístroje a tak dále, ale uh, uživatelé sami si tím hlasováním nebo tím, co, jak se chovali v posledních letech na internetu nebo jako, jako konzumenti, určitě si vlastně vybrali tenhle model a, a teď je na nás nebo na celém tomu organismu, jestli vlastně to opravdu může reálně fungovat tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny, tak jak to, tak jak to vlastně, řekněme, chceme jako fanoušci. Protože pro fanouška samozřejmě a, a není, není dobré, když ví, že muzikanti a, střádají a a nemají, nemají peníze na to natáčet desky. Je to vlastně důležité si uvědomit, že ten, že ten vztah je asi reciprocivní.